Kapitel 2 So, jetzt kann's losgehen, meint Eva und strahlt. Wollen wir uns zuerst den Stephansdom anschauen? Wir sind hier ganz in der Nähe, fragt Anna. Ja, gute Idee. Anna öffnet die Tür und sie gehen in den Dom hinein. Ganz schön mächtig, hier fühlt man sich richtig klein und all diese Pracht, staunt Eva. Ja, dieser Dom ist Österreichs bedeutendstes gotisches Bauwerk. Sie schauen sich noch die Dienstboten Madonna und den Zahnweh Herrgott an. Dann gehen die beiden wieder nach draußen. Schau mal Eva, hier gegenüber das Haashaus. In den großen Glasfenstern kannst du den Dom sehen. Er spiegelt sich da drin. So hast du uns ein Stäfel mehrfach, besonders mit den schönen bunt glasierten Dachziegeln und schwärmt Anna. Was bedeutet denn Steffel? So nennen die Wiener liebevoll ihren Stephansdom. Anna zieht Eva, die sich gar nicht von dem Anblick lösen kann, am Ärmel weiter. Wo gehen wir denn jetzt hin? fragt Eva. Weil du ja vorhin schon von Mozart gesprochen hast, gehen wir gleich um die Ecke in die Domgasse. So, meine liebe Eva, hier stehst du jetzt vor der einzigen als Gedenkstätte erhaltenen Mozart-Wohnung in Wien. Er war ein Gehetzter. In Wien hat er sage und schreibe zwölf Quartiere in nur zehn Jahren gehabt. Oje, der Arme. Heißt dieses Haus nicht auch Figaro-Haus? Ganz genau, bravo. Anna ist beeindruckt. In diesem Domizil hat er die Oper Figaro komponiert. Untergehakt bummeln die beiden weiter die Kärntnerstraße entlang. Also diese Geschäftsstraßen sehen ja mittlerweile fast überall gleich aus, kommentiert Eva. Da hast du recht. Und deshalb gehen wir jetzt ins Museum. Eva schaut ein wenig irritiert, denn auf einen Museumsbesuch hat sie eigentlich gar keine Lust. So, da wären wir. Anna öffnet die Tür. Aber... Hier gibt's jetzt erst einmal einen Kaffee und Kuchen. Anna lacht über Evas erstauntes Gesicht. Dieses Museum ist ein bekanntes Kaffeehaus. Na, ein Kaffee halt. Sie setzen sich an einen freien Tisch. Eva sieht sich um. Die Leute lesen Zeitung, unterhalten sich angeregt. Überwiegend junges Publikum. »Bitsche, die Damen«, fragt ein Kellner. »Ich hätte gern einen Verlängerten und ein Stück Sacher.« »Das nehme ich auch«, sagt Eva schnell. »Was bekomme ich denn jetzt eigentlich?«, fragt sie Anna, nachdem der Kellner weggegangen ist. Anna kichert. »Ein Verlängerter ist ein Schwarzer mit Wasser verdünnt.« »Und was ist ein Schwarzer?«, will Eva wissen. »Das ist bei uns hier in Wien ein starker schwarzer Kaffee, praktisch ein Mokka. Und Sachertorte kennst du doch, oder?« »Ja, klar«, antwortet Eva ein bisschen eingeschnappt. »Ich bin doch nicht blöd«, denkt sie für sich. Der Kellner kommt recht schnell mit ihrer Bestellung und die beiden genießen still ihren Kaffee und ihren Kuchen. »Du, Anna?« Sagt Eva nach einer Weile, kann ich dich was fragen? Wie ist denn die Neurohrer so? Super, antwortet Anna spontan. Sie ist sehr streng, oh ja, aber sie ist auch sehr fürsorglich und nett und hilfsbereit. Sie will halt das Beste aus ihren Mädels machen, dass sie bei der Oper unterkommen oder besser noch beim Film. Ich habe gehört, dass sie einem dabei auch sehr behilflich sein kann, stimmt das? Ja, sie hat wirklich gute Kontakte zum Fernsehen und zur Filmbranche, erklärt Anna. Und was genau bedeutet streng? fragt Eva besorgt. Sie verlangt sehr viel Disziplin. Bestimmte Figuren werden halt so oft geübt, bis sie perfekt sitzen. Damit habe ich kein Problem. Das kenne ich von unserer Schule. Eva ist erleichtert. Und... Anna, du hast kein Problem damit, dass wir beide jetzt sozusagen Konkurrentinnen sind? Nein, absolut nicht. Außerdem, ich habe einen Studienplatz in Medizin ab Winter und das Tanzen wird ein Hobby, kein Beruf, erzählt Anna lächelnd. Das wusste ich ja noch gar nicht. Fantastisch. Dann hat sich ja dein Traum erfüllt. Und vielleicht erfüllt sich meiner auch, wenn ich träumt Eva vor sich hin. Klar, du wirst die Hauptrolle bekommen. Und tanzen ist doch deine Leidenschaft. Das merkt jeder sofort. Anna schaut ihre Freundin aufmunternd an. Meinst du wirklich? Eva ist nicht sicher, ob ihre Freundin recht hat. Du wirst sehen, morgen lernst du die anderen kennen und kannst vergleichen.